I a continuació a la sintonia de ràdio Palafrugell parlarem d'una activitat, d'un esdeveniment que té lloc aquest vespre a les 9 al Teatre Municipal de Palafrugell. Tenim un concert de l'Escola de Música, en aquest cas dels professors, posem en contacte a continuació amb la Rita Ferrer, directora de l'Escola de Música de Palafrugell. Bon dia, Rita. Molt bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada. Anem aquí eh, pràcticament fora de temps, però explicarem aquesta activitat que té lloc avui a les 9 del vespre, oi? Sí, sí. Avui, avui a les 9 del vespre tenim el concert de, que fan els professors eh, bé, per tota la població, organitzat per l'Ajuntament de Pa Uh -huh. Aquesta activitat, com us dèiem, doncs, tindrà lloc al Teatre Municipal de Palafrugell frugell és doncs, una, un, una audició que, que, que en el que es podrà veure tot el professorat no? de l'escola Pràcticament, eh? tot, tot no, però, però una, una bona quantitat una bona mostra de, de música d'estils i, i, i d'instruments de, uh -huh. eh? En, què, en què, què oferireu, Rita? Mira, hi haurà, hi haurà saxo, eh? el saxo amb una, amb una base electroacústica, o sigui, cosa novedosa en aquest cas. Uh -huh. um, L'oboè i el piano, els solistes de piano també. Hi haurà doncs, flauta travessera, flauta travessera, piano i, i, i percussió. El trio de... de un trio un clàssic doncs, de viola i viola i piano. I de fora, dintre d'aquesta part d'aquí, seria aquesta música que acabo de dir ara, doncs seria una mica barrejat entre més, més contemporani, més modern o més clàssic, i després entre, diguem, ja en el que seria més eh, jazz, eh, que, que seria doncs, un quintet de trompeta, saxo, guitarra elèctrica, veja elèctrica i, i, i percussió, i després un octet amb, amb veu, també de modern, amb temes d'Estiv i Gonda, trompeta, saxo, trombó, guitarra elèctrica, piano, baix elèctric, percussió, o sigui que aquí hi haurà una, una desfilada de, de professionals força, força interessants. Mm -hmm. Ha de destacar aquest fet, no? que a més d'aquesta varietat, d'aquesta amplia varietat, doncs, al final tot, um, tots els que hi participaran són professors, per tant és gent um, que, que, sí. té un, que té un background, un, un currículum a darrere Sí, el currículum i a més a més tenen una cosa important, i és que tenen tots uns alumnes i totes unes famílies darrere que creiem que seran Uh, a, a, a, la, a les butaques escoltant doncs en aquell professor que tenen assegut al mm -hmm. costat ensenyant-li eh, assegut o, o dret eh, ensenyant-li com sona aquell instrument i en alguns dels casos fins i tot algun professor tocarà obres que estan tocant els seus alumnes perquè vegin doncs, una mica la mostra de com s'ha de tocar. Mm -hmm. Això també és un, un, un valor afegit, no?, veure aquest... el reflex, no? Busqueu aquest, aquesta... Que, que els alumnes es puguin reflexar o que puguin veure reflectits en, en els professors. És és una mica, és una mica també la, la, la intenció, no?, perquè, eh, clar sempre dona la sensació que els nens fan les audicions, que hi ha els pares, que mm -hmm. hi ha el professor però aquesta vegada doncs, són els professors que toquen pels alumnes, pels pares i pel públic en general. Llavors, eh, jo crec que, que és important, no és, no és un tipus de concert estàndard que tu vas en un lloc, que, que poden ser molt grans professionals els que toquen, però la vinculació no és tan directa com en aquest cas, no? que els, els alumnes, els professors eh, són gent que es coneixen i que, que treballen gaudeixen i pateixen junts. Doncs eh, no volíem deixar de, de comentar aquesta activitat, aquest esdeveniment que té lloc a, a aquest vespre a les 9 al Teatre Municipal de, de Palafrugell. Eh, hem de recordar que... Eh, Igualment és una, i ho has dit, eh, Rita, que és, una, és un acte obert a tothom, eh, a tota la població. És un acte obert a tothom, per tots els públics. Uh, L'entrada val 5 euros per als que no són estudiants i professors, que aquests no paguen. Uh -huh. Llavors, uh, els nens men més petits de 6 anys tampoc paguen encara que no siguin alumnes. I que llavors ja el, el, el que sempre es fa en el teatre... Doncs que, que, que el taberí de tota la gent que no arriba a 24 anys o 24, doncs paguen 3 euros. Uh -huh. Per tant, és, és, un, és un concert, jo penso que és un concert de molta alta, alta qualitat, que vols que et digui ara? Si sí, puc dir-ho diferent, però però jo crec que la gent que ha vingut no els deixa mai indiferents i que, que, bueno, que, que ens agradaria molt que el poble se sentís convidat, igual que amb altres esdeveniments que es fan a la vila. Doncs Nosaltres també convidem a tothom, a totes les persones que ens estiguin escoltant, a assistir a aquest esdeveniment de, de qualitat, com ens deia la, la Rita, que tindrà lloc aquest vespre a les 9 amb els professors, amb alguns dels professors de l'Escola de Música de Palafrugell. Rita Ferrer, moltes gràcies i esperem Molt... doncs, que, que sigui tot un èxit. Moltes gràcies, Ràdio Palafrugell, sempre per estar amb nosaltres. Moltes gràcies.